хто направляє нас сюди. Самотність направляє. А деколи буває, здають нас до цього раю рідні сини, а найчастіше невістки дорогенькі, щоб із нами клопотів не знати. За утримання батьків вони доплачують, а в кого з нас металургів пенсія велика, за того й зовсім не платять. Різні тут серед нас є. З проненосця потьомки на один був, торік поховали. Був Горбенко, що з Чубарем працював. Підопічна одна хвалиться, все чистоді присвячуємо, змагаємось за палату компобуту. Ось у нашій палаті квіти найкращі. Директор у наказі відзначив. Не лінуюсь, дарма що вік. Стілець поставлю на стіл. Витерусь і обожур витру, хвалиться бабуся вдоволено. Металурги з цих чистух підсміхаються. І за міцний мир в палаті виборитесь. І до гельки. Між нами, дідами, мало чвар. А женщини вони ж народ войовничий трудно досягають миру. Та хоче радіо, а та ні, та квартирку зачини, а та відчини. І таке піде хоч до ООН звертайся. І гуртом уже потішаються над тим і своїх, тут приписаних, що все вимагає в директора бюст вождя з комірчини витягти і на клумбі поставити серед двору. Без бюста він бідолаха заснути не може. Отак і живуть. Є самодіяльність, хор, струнний оркестр, є також бригада рибалок Одній із підопічних Єлька так сподобалась, що вона їй навіть гарненьке платячко подарувала Дончина якимось чином у неї завалялось. Єльці тут воля Поробила своє і хочеш читай, і хочеш іди собі в ліс Після невизначеності, загубленості в круговертях життя якось одразу прижилася Відчула себе невимушено і відчула свою незайвість у вільний час любить блокати плавнями. Черевики скине і боса по землі, відчуваючи її дух, її теплоту. Тут можна ходити босій. Якби в місці по асфальту пройшла, затюкали б. Оце вискочила звідкись, як гола маку. А тут, серед скарабного, хоч на голову стань, ніхто не зауважить, не обсміє. Може, так і житиме? Мати ж прожила одиначкою своє зітка незбутнів життя, доки світ її бідолашній у глинищі запався. Може, і тобі свою одинацьку долю передала? Будеш занянько цим старим людям, людям спокійного смеркання. Зостаються ж людьми і тут, згасаючи в цій обителі смутку і старості. Та все, які люди були славетними на заводах, на броненосцях були, на барикадах. Для таких неважко єльці розносити миски в їдальні, в колишній червоній трапезній, а потім і сама колись гасне, із нічого постала, і станеш нічим. Час усе поглинає, усе пожирає вічність. Пелюжинкою станеш у холодних безвістях матерії. Чи може це воно і є, людське життя? І може вся мудрість у тому, що двоє наблизились між собою, спалахнули на мить, щоб потім знову розійтись, погаснути у вічному леті? Різне птатство кочує по скарбному. Удень ідеш лісом, і тільки шурхне десь між віттям. Погляд твій одразу потягнеться за тим птахом. Який він? А то з'явились були пташата якісь дивовижні. Яскраво сині, наче з тропічних лісів сюди залетіли, щоб подивитись, як воно тут, на Вкраїні. Крутко літали. І так незвично було бачити тих небесно синіх пташок, що блакитно змигують над темною водою скарбного. Часом заглибишся в такі місця, де всю тебе огорне царство тиші, притока якась петляє. Береги всі в навислих оголених кореневищах. Вода темні є глибінню, але чиста. Наче не тече, а тече. Скупатись можна зовсім, як мама вродила. Ніхто не сполохає, ніхто не підгляне. Тільки дуби вікові з берега дивляться на дівочу красу. І далі бредеш у тишу предковічну. Не знаєш, який вік на світі йде. Доби кронясті, зелені собори скрабного чітко вимальовують у воді свої силуети. Нараз зупиняється Єлька, задумі оглядаючи ці лісові собори з зеленими банями крон. Стала помічати плавність ліній, про яку від нього вперше почула тоді. Небо повне ніжності, спокій і тиша. Чого ще треба людині? Воля є, а кохання? Не судилось, мабуть. Мати одиначкою вік звікувала. Мабуть, і дочці доведеться так. Знову і знову уява відтворює ту кочугурну фантастичну ніч – ніжності і поезії Про що б не говорив він там Про атомний вік чи про скіфів Лорку читав чи ще щось Ставало сільці, що саме такого вона ждала іначе наче вже й його раніж Чи вимріяла, чи бачила в снах Якось по-новому обмислює всю передісторію їхньої зустрічі Як зароджувалися почуття Як у зачеплянському повітрі Наче носились якісь біоструми неминучої любові коли він навіть у гамаку в себе під шовковицею лежав, обклавшись книжками, заглиблений у свої інтеграли, вона й тоді ніби смутно передчувала неминучість того, що він стане їй близьким. З відстані вловлювала душею струмінь виникаючої взаємності. Чомусь ще згадувалося їй у цьому лісі оте випадкове почути від сторонньої жінки Дарую вам зірку. А він не зірку. Сонце їй подарував, сонце своєї довіри. Любові і чистоти Нічого вже, мабуть, кращого не буде За ту, схожу на маривний сон Ніч із баглаєм Ніч комишевих тіней у багряних озерах Нічого кращого За той світанок сріблистий. Зустріне іншу він у житті Студенток найкраща буде йому до пари Не те, що Єлька З її оганьбленим минулим Сподівався найти в ній Незвичайну поетичну натуру а вона виявилась звичайнісінька, з цілим клубком життєвих провинностей та незгод. Не могла ж вона і його у все це вплутувати, сама йти назустріч його розчаруванню. Ну що ж, хай. Це ніч і за той найкращий в житті світанок. За них вона, доки житиме, зостанеться вдячна Баглаєві. Доки житиме. Хіба не можна й без кохання перебути відведений тобі вік на землі? Може, цього й досить людині? Може, нічого більше не треба, крім шматин неба над головою та цього задумливого шелесту лісу? Навесні тут задихатимуться в щебеті солов'ї, все буде скупано в росах, а зараз так гарно, коли отак тихо і вечірню, і ліс у задумі. Чуєш, як душа відтає... «Яке тільки людське серце! Ти його порань, до гарячої крові порань, а воно знову відживе і знову стає добре і ніжне, до малосєльця, що вже ніколи не відійде, а ось знову життя війнуло на тебе з півчутливістю, і ти бачиш, що ні, що ти ще жива, не скалічена, є ще душа, якщо радує тебе цей ліс, і стежка чиясь, і свічада плес між очеретами» суботу, коли в лісі стає людно та гамірно, найкраще перебратись по бореломах через воду і виплукатись на відкриті дикі місця, де повітря голубе, де тільки починаються справжні плавні. Подалі від галасу, від шубов сняви на річці, де зірви голови ходять голяком, шукають трамплінів, старзанячими вигуками стрибають з похилених над водою дерев униз головою в темні вировища. Лемен звідти ледве долинає. А тут тихо, простору, Блакитні обрії видно. Далекі озера сяють на сонці плесами. Очерети стіною блищать. Ще одне боліця зацвітає рязкою. Чути теплий дух, нагорітої за день води. В'юниця стежка поміж очеретами. Йде Єлька, куди сама стежка веде. У плавневе безлюдтя, У плавневу безгумінь. Вся природа тут повна злагоди І якогось тайномовства. Капля струнко-нога під очеретом Не одразу й помітиш її Біліє лілея серед рязки Габляче око своєю дивовижною чистотою Ні, світ такий гармонійний Не все в ньому тільки розлад і хаос Як ото небо, що сяє блакиттю Так і світ повен краси Тільки зумій відчути її розгледіти, Навіть якщо тобі гірко і боляче Вже поверталися назад коли ген-ген на стежці з'явилась постать юнацька. Мабуть, один із тих тарзанів, що з дерев у воду шугають, а потім вибираються сюди, на протилежний берег, обсихати на сонці. Ішов на зустріч загорілий, мускулястий, тіло ще блищало, мокре від води. Перше бажання було заховатись десь, бо ще в'язнути почне, але все-таки чомусь далі йшла. І це не снилось їй, і невидінням було. Було реальністю. Наближався Микола Баглай. Впізнала його, і серце завмерло. А він йшов понурий, задуманий, під ноги дивився. А коли глянув на неї, то аж дико якось глянув, ніби не повірив своїм очам. Її зляканій, затерплій, стрельнула думка. Бух, словчугий повернувся. І все, що там було проти неї, з собою зараз несе. Всі слова радості, щастя і привіту – застряли Баглаєві в горлі, коли Єлька зовсім реально постала перед ним».